Він залпом спорожнив келих і кинув його на підлогу, зовсім не переймаючись, що розбив дороге скло. Брендон продовжував милуватися кольором вина. Це було тільки один раз. Леді Маргарита пильнує свою честь і свою свободу. Але ж вона віддала тобі свою каблучку. Фамільну каблучку Габсбургів. Уся Європа обговорювала цей факт. Ти повинен був наполягати на тому, що ви заручені. «Мілорде, ви несправедливі. Згадайте, який здійнявся скандал, ледь я насмілився заїкнутися, що нас з герцогиною щось пов'язує. До того ж вона образила мене, заявивши, що каблучку в неї просто викрадено. Погодьтеся, після цього всього важко писати їй ніжні листи». Король розреготався, Відснунувся так різко, що вода в куполі перелилася через край. «Ти просто не розумієшся на жінках, Брендон! Невже ти не зрозумів, що Маргарита просто люта на тебе за інтрижку з крихіткою по пінкорт? І скажи, за яким дияволом тобі знадобилося залицятися до фрейліни, коли на тебе звернула увагу така дама, як герцогиня?» «Мені просто кортіло спробувати той ласий шматочок, який так зваби мого короля!» Грайливо посміхнувся Брендон. «І король теж посміхнувся!» Так, Джейн. Він хотів щось додати та раптом замовк. Обличчя його спохмурніло. Ця історія з Джейн наробила занадто багато шуму. Бідна моя Катерина. Схоже, їй усе відомо. Як думаєш, Чарльзе? Брендон допив вино та обережно поставив келих на кам'яну підлогу. «Ця історія, мілорде, одержала б куди менший розголос, якби ви заплатили Джейн менше грошей». «Але я король!» – обурився Генріх. «Усе, що я роблю, повинно бути зроблено і справді королівським розмахом». «Береже Боже, нашого короля Гаррі!» – у тон йому вигукнув Брендон, підкинув, а потім із плеском опустив у воду руки. Король розреготався – а потім замислився Чарльз, мати іншу жінку, крім Катерини, це злочин, але такий солодкий Брендон змовчав Він знав, що його величність і через п'ять років після одруження все ще схилявся перед королевою Катерина була жінкою ніжною, прагнула в усьому догодити чоловікові вона належала до стародавнього царського роду Детостамара, і другого короля з роду Тюдорів захоплювало, що така жінка обожнювала його, була покірною і до того ж, будучи далеко не дурною, так схилялася перед ним». Також славилася Катерина своїм благочестям, і це теж подобалося королю, адже її благочестя кидало відблиск і на нього. Та останнім часом він немов би почав встомлюватися від неї. Королева старіла, тоді як на шість років молодший за дружину король продовжував розквітати. Та й усі невдалі вагітності поступово руйнували ту ідилію, якою спочатку був їхній шлюб Генріх жадав дати роду Вітюдорів спадкоємця І тут одна невдача за іншою Недарма останнім часом король нервував, коли дізнався, що то в одного, то в іншого з його наближених народжувалися діти, сини І тоді він зважився на зраду Спочатку дрібні інтрижки, походи з Бренденом у бордель. Спершу Генріх дуже переживав свої зради, кидався до духівника, каявся і хвилювався, щоб його найдорожча кет не довідалася. Потім, після походу у Францію, вражений перемогою Катерини під Флотдене, він уперше зрадив їй відкрито, але за морем. Інтрижка з Джейн Попінкорд була для нього лише епізодом, швидше галантною грою. Король носив Джейн квіти, засипав її подарунками, улаштував грандіозне шоу з епізодом її купання. Але в спальню Джейн він прийшов таємно, прагнучи, щоб про це ніхто не довідався. Що мало просто наївний вигляд, особливо після щедрої подяки короля цій Фреліні. А Генріх, немов засоромившись свого вчинку, кинувся до Кет. Він почувався винним і був вірний дружині рівно три місяці. Поки минулого вечора, передягнувшись, знову не запросив Брендона зробити з ним нічну вилуску у Саутворк. Схоже, зараз після нічних пригод король був веселий, і водночас його мучила совість. Безперечно, Катерина, як завжди, змовчить, але це її німий докір в очах. Що ж стосується Брендона, то хоча особисто він нічого проти королеви не мав, але віднедавна належав до партії тих, хто бажав, якщо не розриву Генріха з Катериною, навіть згадувати про це було небезпечно, то принаймні зменшення впливу іспанки королеви на їхнього короля». Катерина була жінкою розумною, але в очах цієї групи людей надто сильно оболівала за союз Англії з Іспанією Австрією. Союз, який завдав короні самих тільки неприємностей. Тепер Чарльз був серед тих, хто підтримував союз із Францією, і від нього, як від друга короля, чекали, що він заб'є першого клинця між Генріхом і його іспанкою. Це була небезпечна гра, але Брендон був гравець. І він мав виправдати надії своїх союзників, навіть якщо це не приносило йому задоволення. Адже у глибині душі він вважав, що дружиною Катерина була прекрасною, та й особисті його симпатії були на її боці. І все ж йому належало діяти. Мілорди Мій володарю, ви похмурі. Я думав, що після нашого сьогоднішнього візиту у Саутворк у вас є всі причини для гарного настрою. Руденька Дейзі народила чудового хлопчика. Ви повинні бути задоволені. Маленький рот короля суворо стиснувся. Дейзі руда, як і я, як і дитина, помітив Брендон. Якого дияволу? Чому я повинен вірити якийсь повій із саутворка, що я буцімто зробив дитину? Але по термінах до дідька, вилаявся Генріх, але вже за мить тихіше додав. Не була б із Рудою, був би я впевнений, але я не вірю нікому. Часом мені здається, що я не вірю навіть королеві. Останні слова він мовив зовсім тихо. Брендон розумів, що саме має на увазі Генріх Тюдор. Король одружився з Катериною після смерті її першого чоловіка, старшого брата Генріха, Артура. Одружився з дозволу спеціальної папської булли після того, як Катерина заприсяглася, що через юнацьку слабкість Артура так і не мала з ним інтимних стосунків, а отже, не може перед Богом вважатися його дружиною. Якщо ж вона збрехала, їй всі підстави визнати їхній шлюб незаконним, отже усі їхні марні зусилля дати Англії законного спадкоємця – кара Господня. Усвідомлення цього не давало Генріху спокою. І Брендону, як довіреному другу короля профранцузькою партією, доручено було переконати Генріха в тому, що саме Катерина винна у всіх їхніх невдачах. План був простий. Треба, щоб Генріх зійшовся з іншою жінкою, і якщо вони понесе від короля, якщо народить йому сина, виходить, саме Катерина винна в тому, що в найблискучішого державця Європи немає спадкоємця.